Забракло повітря, і жах охоплював ослаблене тіло. Раптом руки Рувима послабшили, і я зміг нарешті зробити великий вдих. Минула думка, що Соломея знову прийшла мені на допомогу, але вмить зрозумів, що крізь очерет вона навіть не могла цього всього бачити. Виявилося, що увагу Рувима відволіка Солом. Він кричав як скажений і стрибав на одній нозі на березі. Мої очі майже нічого не бачили, проте я таки зміг розгледіти, що до його ноги причепилося щось дивне. І файтаровим Таровим спантеличено приглядалося до малого, і моя персона вже нікого не цікавила. «Це рак!» – раптом крикнув велетень, і, забувши про мене, побіг до берега. «Не рухайся!» – мало не зі сльозами на очах. Наляканий малий мусив підкоритися, і за миті з його пальця Зняли справжнісінького рака. І що найцікавіше? Доволі великого. «Це рак! Реально рак!» – кричав старий. «Це купа м'яса!» «Так, усі шукайте в намулі нори!» – кричав задоволений і вже зовсім не злий Рувим. «Ні, я боюся!» – сказав малий, заплакав, як і того разу, коли програв в Рувимові в армреслінг. «Або ти ловиш раків!» Або на обід я готую тебе, крикнув велетень. Тебе це теж стосується. Дрищу. Остання фраза, звісно, була до мене. І я навіть був їй радий. Це означало, що мене вже ніхто не вбиватиме. Ти точно не топитимеш мене? Про всяк випадок спитав я. Бігом, я сказав. Мені цього було достатньо. За годину ми вже накидали в сорочку малого не менше як 20 раків. І той на витягненій руці поніс їх до жінок. Ми ж задоволені повлягалися на каміння і грілися у теплі сонці. Той факт, що Ровим тепер перебував в гарному настрої, свідчив, що він найближчим часом не намагатиметься мене вбити. Це було якесь дивне задоволення, що його, сподіваюсь, мало хто відчуває. Коли ти ще живий, коли тебе поки що не вбивають. Йдеться не про цілковитий спокій і щастя, а про щось дуже короткочасне та обмежене конкретною ситуацією. Малий, коли повернувся, насамперед спитав, чи він теж їстиме раків. На диво добрий ровим відповів, що так, і лише Іфай спробував умовити його обмежити порцію малого, бо той майже нічого не впіймав зі страху. Велетень сказав старому закритись, чим потішив і мене, і Авесалома. Я навіть подумав, що, можливо, злість ровима і справді є лише наслідком конкретних чинників. обмальїжі він злий. Вдосталь – одразу стає добрішим. Ми майже заснули на камінні. Аж ось ніби ні звідки з байдужим виразом обличчя з'явилася Даліла, тримаючи в руках одяг рувима. Всі пострибали в воду, окрім, звісно, головного героя, який і не думав соромитися. Уже висох твій одяг рувима, промовила Даліла чистою українською і відвела очі в бік, ніби не дивиться. Я ж сказав, щоб це зробила Ізавель. Вона відмовилась, то я випрала. Чоловік спохмурнів, Однак лише на мить. Рувим без поспіху зайшов у воду і так само повільно підійшов до чорнявої дівчини. Було видно, що з кожним його кроком вона дедалі густіше червоніє. Велетню вочевидь така реакція подобалася, оскільки він задоволено всміхався і вдягатися не поспішав. Спочатку витерся сорочкою «Ійфая», Вибір, думаю, був зроблений через обсяг матерії, що прикривав повноту старого. І вже потім взяв із рук ли штани і вдягнув їх. В сорочку не вбирався, демонструючи м'язи на широких волохатих грудях. Назад вони рушили вдвох. І я поспішив одягнутися, оскільки було чітке і цілком виправдане відчуття, що старій Іезавелі загрожує небезпека. Мене, звісно, щойно били і намагалися втопити, однак усе одно відчувався якийсь зв'язок із найслабшими в групі, що єднав і робив нас неподільними. Із наближенням Рувима і здалілою до вогнища стара Ізавель побігла до дерев і сховалася за ними, мов мала дитина, хоч їй чудово було видно. «Підійди сюди!» – крикнув Рувим їй суворо. «Негайно!» Старай, що доща притулилася до дерева. Усі з напруженням споглядали статичну картину в очікуванні бурі. Підійди сама, бо буде гірше. Останнє слово прогриміло, мов рев дикого лева. Бліда, як стіни лікарні, Ізавель повільно вийшла з-за дерева. Навіть здаляя бачив, як сильно вона тремтить, І це заважало їй йти.